Välkomna till ännu ett avsnitt av podden, We KPs know. egen podcast. Jag heter Ludvig och med mig här i poddstudion har jag KP Jussan. Välkommen! Tack så mycket! KP Arvid! Som gör debut här i, i poddsammanhang. Mm. Känns det bra? Spännande och nervöst. Så ska det vara. Vem är du? Jag är ju praktikant här. Vad gör en praktikant egentligen? Det är lite som att låtsas jobba kan man säga. Eller övningsjobba. Mm. Så att jag är ju utbildad journalist men måste övningsjobba lite nu då. Arvid och jag gör samma saker på att jag gör det på riktigt och han gör det på låtsas. Mm. Det är enda skillnaden. Fast i alla som ser vad vi gör tycker att vi gör samma sak. Hörde jag en kurrande mage där eller? Mm. Kanske. Jag är inte så hungrig. <laughs> Just är hungrig. Arvid ser också lite hungrig ut. Och idag så bjuder vi varandra på, på morgonmat. Om ni hörde förra avsnittet så berättade ju... Ludvig, att han i alla fall just då när vi spelade in, det är några veckor sedan, då åt han sill till frukost. Och du är det sjukaste jag har hört i alla fall. Mm. Så jag hoppas att du har en... sill mer idag. Jag har inte sill med mig. Det var... Jag åt det under en intensiv period och tröttnade jätte, jättefort. Och jag märkte också, det måste jag ju säga, jag har att det är en frukost som, som stör folk i allmänhet. Jag tänker mest på hur det har varit hemma hos mig när jag har dukat upp mitt silbord på morgonen. Nu vet inte jag riktigt hur mycket sill luktar men jag tycker överlag att saker som luktar mycket är störande om mm, man inte ja, är samma sak med. själv. Det så om vara... luktar mycket, fisk kanske det är lite större. Ja, jag skulle inte säga att det luktar fisk, det luktar kanske lite så här julbord över det möjligtvis. <laughs> <laughs> Vad har du med dig? Ja, så att i alla fall jag har skippat fisken och gått mm. över på lite mer, eh, men kanske lite mer normala grejer om man säga ur eh, frukost synvinkel. Det här är en äggmacka. Mm. För mig eh, jag känner direkt att nu är det nyårsafton. Nyårsafton. Ja, ja härligt så att Nyår... få den för jag, jag får en ganska så här känsla här, När jag var frukostad. barn då fick jag en typ identisk macka på nyårsafton. Way. <laughs> Glad nyårsafton till alla. Äh, det var rekord. Det bara jag att jag ta för vi sig. Ta fram vad vi allt mm. har. Jag mm. har med jag är lite moro. Det är också en eh, ovanlig frukostingediens. Eh, jag, jag delade den på två för jag tänker att ni tyckte den var alldeles för tjock. Vilken jättestor en, äh, morot. Jag gillar Precis. ju så här riktigt hårda, stora, träiga, osaftiga morötter. Men jag äter råmorot mm, varje morgon. Om mm. det är, men det är gott. gott, knapigt, mm. gott, fräscht. Sen skulle jag en chia pudding. Mm. Det brukar jag äta, men jag blandade i typ allt jag hittade i mitt skafferi. Och jag har inte smakat. Alla så här, kryddor som jag tänkte kunde passa och pulver från skafferiet och det i. Okej, okay. det låter så, spännande. Så att för att jag vet att ni tycker att jag äter smaklös mat. Mm. Kul, mm. äter jag... man den där med sked eller hur det funkar? Ja, mm. ha, nu får ni väl hålla i hatten här då, för här kommer min frukost. <laughs> wow. Polarbröd, mycket smör och en helt vanlig ost. Men då ska vi äta <laughs> det lite då. Ja, ja men dra, ska vi dra, dra ha en liten lite. tävling? Ja. Mm. Nu kan du få gissa, är det här äggmacka eller morot? Det, det är lite ägg... Nej. <laughs> ja, den är den enkel? Nej, Den var jätteenkel. Erkänd god morot. Nu har smaka träplanka. Och lite, lite jag morot Jag ska jag har en ostbit till mig också. en ostmackbit. Som bit. jag gjorde precis. Det knackar på dörren. <laughs> Wee! Vem kommer in om inte Kp Lukas? God morgon! Men Lukas, vad vill du ha till frukost? Eh, en kryddstark äggmacka Svettig polarkaka Eller Slemmig tjejapudding men... Eller trä morot. <laughs> Grejen är att allt det här uh, Ser jättegott ut mm. så att, uh, Men när jag upp er frukost nu är ju så van att bara köra frukost på, på vardagar På helgerna då skulle ni säga mig Vi har fått ett mejl från ah. signaturen I love K.P. and Harry Potter, utropstecken, köttet, Hede ha hädde, vad står det? Hedde, Ja, ah, uh -huh. det är svårt. Och, och en gråtande smiley. Mm. Och um, den här läsaren, lyssnaren då, önskar att vi ska prata om konstiga djur. Kul! Ja. Jag gillar djur och jag gillar konstiga djur. Om jag säger... Widowmaker. Mm, jag tänker. Jag tänker på Overwatch eller något där va? Ja, vi tänker på Overwatch. Jag tänker på svarta Enkan, spindeln. Du tänker på spindlar. Mm. Ja. Och jag tänker på en jättestor krabba. Det är rätt. Oh. Kanske världens coolaste krabba. Är det den där som kräktes kokosnötskrabba? Kostjuren, ja. Mm. Som den heter egentligen. Widowmaker är bara ett eh, smeknamn på den här, då. <clears throat> Och den heter kokosdjur för att den tycker om att klättra i palmer för att den tycker om kokosnötter så mycket. Ja. Och det sägs då att den knipsar av de här kokosnötterna uppe i palmen, palmens krona så att den tillar ner i huvudet på kanske en förbipasserande under. Just det. Så då blir den enka. Det ja. men... där av namnet som men, Precis. jag har undrat om de här. De är så enormt stora. Så... Ja, det är det som är det coola. <coughs> de är kan bli 40 cm stora. De är som hundar. De är som små hundar och de kan väga upp till 5 kilo ja. som en hund. Ja. Ganska knasigt. Eller ska gå på Nästa på min lista. Det är faktiskt ett djur som Arvid har fått mig att upptäcka. Mm -hmm. Gräsulven. Ja, den är bra <laughs> Ulv, det är ju ett coolt Ver namn Verkligen? Om man bor i också, en också Det är ju inte, det är så häftigt är En gräsulv, man? det är faktiskt en liten fjäril va? Eller en, ja, en mal Det, det ska bli en fjäril, det är väl en larv Och eh, Den är ju giftig också mm. Det jag har jag lärt mig Finns den i Sverige? Ja, den finns ja, den är vanlig i Sverige Gräsulven. Den ligger och trycker i gräset Sist, flodgrisen Mm. Det är en fenlös asiatisk tumlare. Jaha. Det är alltså en liten delfin Utan kan man säga. fenor? Utan fenor. är som en spole bara. Ja, som en liten tunna som åker runt med spetsin i mm. i asiatiska floder. Men jag tänkte bara vara roligt för jag kollade runt lite efter flodgrisar. Och då såg jag att det var en eh, animeserie, Tokyo Mew Mew. där man ibland om på Klotten ja. till exempel. Då, den handlar om några tjejer som liksom blivit ihop blandade med, med olika djur. Ja, en av dem var just med en sån här flodgris. Hoppblandad, <laughs> <Asiatisk. laughs> är det ju ja De har liksom deras DNA har mixat ihop. Jag har inte sett det, jag bara ja, ja, läst ja. det här. Alltså, De är som någon sorts flodgris mm, med <laughs> Jag har också en snabb lista med kul, konstiga djur. Kul. Det är en liten blandning av konstiga och okonstiga djur. Även om det ska vara konstiga. Min nummer ett mm. är en fisk mm. som om ni som lyssnar inte vet vad jag pratar om måste ni eh, googla fram en bild nu. Mm. Jag ska visa er. Den heter på engelska The Red-Lipped Batfish. Ja, ja. På svenska kan man översätta till typ rödläppad fladdermusfisk. Ja. Och Härligt. den ser ut så här. Nej, det är alltså en liten liten fisk som ops, både har fenor och ben. Just det. Och läppstift. Och dessutom har den tänk de här röda munnarna som finns i lösgodis. Ja, riktigt så här. Verkligen. verkligen en sån mun som dessutom ser lite sur ut. Ja, för den ser det är en den sån liksom mun fast den sitter upp och ner den den exakt så exakt som så. Jätte jättestor jämfört med kroppen, röd illröd mun och så ser jag lite sur och så har den ben och dessutom det är en fisk, mm. men den kan inte simma. Nej. Och det, så det, så, det är roligt att när vi säger ben, då menar vi inte så här fiskben in i, i kroppen som man rensar bort, utan den, ben som den går med. Liksom. Ja. Nummer två, då börjar jag tänka så här att man tycker att konstiga djur är konstiga bara för att man kanske inte har sett dem så många gånger, men egentligen de djur vi har runt oss är också konstiga. Så börjar jag tänka på husdjur, och så kommer jag på att det konstigaste husdjuret av alla är ju verkligen hamstern. Mm. Den är så okay. konstig. Jag tycker den är så himla konstig. För den så... jo, men just att den bara springer runt hela tiden. Men är det inte bara som en liten råtta eller så, så... Ja, något? Det här gör nog alla. Men sen också att den har sina jättetjocka kinder med massa mat i. Alltså det är så <laughs> konstigt. Ja det är udda. Tänk att ha mat i kinden och sen plocka fram det sen några timmar senare och äta. Ja. Ganska smart. Eller? Så, men då kan du lägga Lucas, om du vill ha äggmacka till lunch ja. kan du lägga den här i kinden nu ja, och så tar du från den till alltså. lunch jag har svimmat typ två gånger i mitt liv och en av de gångerna var efter att jag blivit biten i fingret av en hamster för att det gjorde så ont ja jag blev chockad av den här skrämmande upplevelsen oj mm. golvad av en hamster ja. Ja. jag drar snabbt mitt sista ja. djur på listan det här hittade jag när jag letade efter konstig djur, det här kanske ni har sett många gånger men jag hade aldrig sett en manvarg, du är den gulligaste djur det, är som, det ser ut som en blandning mellan varg, räv och häst. Jag ska, jag, nu kan ni också, ni som lyssnar, söka på manberg. Så här ser det Håll, ut. Jag har långa ben. Ja, då. Alltså, så gullig. Föl. Ja, väldigt föll. Väldigt laggt ja, föll. Jag har några favoritdjur också om ni vill. Kör ett, ett, ett, ett, ett, ett stjärnmullvad. Ä, ja, äta. Nästan lite obehaglig var Ja. Men vi pratar om konstiga djur. Ja, det, gör vi faktiskt. Och den är, det är få djur som ser mer ut som utomjordingar än stjärnmullvaden. Istället för ansiktet har den en, en, ett gytter av tentakler som går ut från näsan. Det känns som musjorden också. Har ni sett den? Nej. Det är en jort som, som kan stå i min hand. Det är världens Nej. minsta djur. Har ni tänkt på att alla däggdjur skulle vara ännu gulligare om de kunde stå i en hand? Och alla Insekter skulle vara ännu otäckare om de var i den, den storleken. Ja, den man ser så här skalbaggar som är stora som en tallrik, det är obehagligt. Ett annat djur som bor på savannen, mm. ibland i alla fall. Mm. Det är elefant. Just det. Det är ju inte så jättekonstigt djur om man tänker på konstiga djur. Men jag tänkte att jag skulle berätta om ett djur som beter sig väldigt konstigt. Och då tänker jag framförallt på en elefant som jag har sett i en video. Ja, just det. Och jag kan inte förstå det här beteendet. Det är alltså två elefanter. Den ena tar snaben. Och nu kanske folk som inte gillar historier kan ju hålla för öronen lite nu. Ja. Då stoppar den in snaben i rumpan på den andra elefanten. Ja, ja det är bra. Bara det är konstigt. Ja, ja. Plockar ut lite bys ur rumpan. Ja. Det är konstigt. Ja. Vad gör den sen då? Äter upp såklart. Den äter upp bajsen. Ja. Det känns som den givna twisten på den här historien. Vad håller ja. den på med? <laughs> sjuk. Helt sjuk. Eller gör alla elefanter Ja, ja Men du undrar ju också, är den här en lite udda individ eller håller elefanter på så här? Ingen aning. I <laughs> så så är det är någonting som vi tystar ner vid människor. Men har man sett en elefant någon gång äta elefantbajs som ligger på marken? Nej, jag har aldrig sett det är det man inte får se i naturen De censurerar det för att Nej, vi ska precis. tycka om elefanten. Ja, för det man ofta får höra och se i filmer och så där är att de är så visa och de blir ja. så gamla och de, de har så... så bra minne. Ja, de ska vara så smarta och vara så empatiska och ta hand om varandra. Det är kanske är mm. det som händer. Den här elefanten kanske har förstoppning. Så kan det vara. Och då är det som en elefantdoktor som bara saves the day. Han måste ju inte äta det Nej, precis. Just, just att han äter detta, det tar bort en lite besvärande. Men det är hans, det hans, hans det. lön. Betal, kanske så här, för läkarbesöket liksom. Ja, precis. Nu är det en hemlig här. Jag sover fortfarande med min snuttefilt. Den är skön och jag har haft den sedan jag var bebis. Detta är extremt hemligt. Det här var en insändare från en anonym läsare- Ja, till hemligt i KP. Jag tar den till. Jag brukar göra slimeingen hemma. Med så här pappas raklöder och mammas linsvätska och tar lim från förrådet. Jag har en hel del slime nu. Bara ingen märker något. Ja, det var slimexperten som ingen vet om som hade skickat in det där. Det finns ju väldigt många härliga hemligheter som vi får höra om i KP. Um, och jag tänkte att vi skulle prata lite om våra hemligheter. Vet ni förresten vad den vanligaste typen av hemligheter är som kommer till oss? Antingen att man smyg äter något från skafferiet när föräldrarna inte ser. Mm. Eller så tror jag att mm. man sover med många gosedjur till exempel. Mm. Ja, den är vanlig. Men den är inte vanligast. Allra vanligast är um, att man är kär i en kändis. Aha. Mm, det verkar såklart. vara lite... Det är inget man berättar för det andra. Ja men sen är det också väldigt vanligt som du säger Josef, där, att, eh, att man snaskar i smyg. Man slänger ihop en liten godis i chokladröra när föräldrarna är på affären. Precis. Om hemligt hade funnits när jag var i kåpåldern hade jag kunnat skicka mm. in en sån om dagen. Mm. Berätta, vad åt det? Eh, framförallt en glas från hemglas som heter Fortop. Mm. De var ganska små och de fanns i fyra olika med fyra olika överdrag. Det var hasselnöt, ljuschoklad, mörk choklad och kola. hur kunde du äta den i smyg då? Märkte det inte folk att det saknas en foretop i frysen? En foretop, jag tog åtta åt gånger. Ja, Hur många åtta? hade ni i frysen? Ja, men man köpte dem i 40 pack. Liksom. Okej, okay, det var för många för att kunna hålla kort. Ja, på. exakt ah, ja, ja. Alltså, bara, är de redan slut? Ja, nu är det tisdag, ja, nu kommer glassbilden. Alltså. Så det var den jag åt mest. Då. Så var det var ju Mariekex med olika grejer på vad man nu hade hemma. Det tog ofta slut om rullarna. För mig var det helt tvärtom. Mm. Jag, jag har varit lite så här att jag sparar på saker och tänker att någon gång kommer jag vara sugen på det här och jag vill spara det här till liksom det perfekta tillfället att äta det då. Mm. Som jag har fått choklad. Jag kommer ihåg att jag fick en. Jag har ju ett tysk släkt och när jag var nere och träffade dem så fick jag en jättestor Nutella-burk av en släkting där. Och jättestor och den var ju verkligen här måste jag spara. Så det hade jag den i. Kylen väldigt länge Och sen upptäckte jag att det försvinner ju Mer och mer och mer och mer och mer ur den Det var mina föräldrar som gick och åt upp den Vilka luringar Ja och då alltså, Då sa ju mamma så här, nej men det är pappa Och pappa sa nej men det är mamma Så jag vet än idag inte vem som åt upp min nutellaburk De som skulle ha skrivit inte hemligt egentligen Inte du då? Precis. Men, men idag då? Har du något hemligt för dig jag tycker det är väldigt svårt, jag tycker inte att jag har så många hemligheter. En sak jag gör som är lite, lite störd, det, det, det, är lite, det är inte hemligt men det är inget, inte det första jag säger att jag gör. Men jag pratar mycket i sömnen och <laughs> väldigt jag har laddat ner en app så att jag kan spela in när jag sover. Så det har blivit min rutin. Jag startar appen innan jag somnar. Och sen när jag vaknar så lyssnar jag på min natt. Det är ju lite konstigt. Jag tycker det är lite stört bara att säga att jag gör det. Men jag skulle aldrig spela upp de här ljudfilerna för någon annan. Så de är hemliga? Så själva ljud, att jag gör det, okej. Men spela upp det för någon. Aldrig. Vet du, en av mina största önskningar är att du spelar upp det i podden. Nästa avsnitt, ett litet uh, uh, klipp ja. från en natt. Om jag gör det, det är verkligen, då ska ni känna er utvalda. För att mm. grejerna, jag är inte så konstig. Jag brukar skratta mycket och, och vara glad. Liksom, säga mer eller mindre normala saker. Men det är så... Det är sån, jag blir liksom, jag skäms nästan när jag liksom... För det är en sån oförställd version av sig själv. Jag vet inte om alla pratar lika mycket som jag, men... Jag tycker det skulle vara kul om någon mer började med det här, och så kunde man sätta ihop en form av konversation. Mm. Ja. Men spelar du upp från din dröm om, om vi spelar in oss själva och spelar upp något som vi gör? Självklart. Men du vad har du för hemlig så. Men de tänker ju inte berätta här, det är ju superkonstigt. Eller? Kom igen nu. <laughs> vad då? Om man har en hemlig, mm. då är själva grejen att man inte berättar, eller? Kan man eh, se på det? Men om jag lägger på en sån här eh, knasig röst ja. på dig nu. Så att det låter som att du pratar uppe Ingen vet säkert om det är du. Ja, för du att berätta. man hör inte att det är din röst. Ja, Okej. Okay, um... Jag tycker väldigt mycket om att nysa. Och det brukar inte jag säga till folk. Ibland till och med kan jag liksom försöka få mig själv att nysa. Bara för att jag gillar det. Man vetar näsan liksom, med till exempel en, en tops. <laughs> Ja, det är lite sjukt. Ja. Men var, var roligt att den här personen hade en hemlighet som just att nysa. För det har jag också. Jag Oj! Ja. Jag stör mig väldigt mycket på folk som nyser så här utan att hålla för. Ja, jag håller allt för. Ja. Speciellt i offentliga miljöer. Ja, ja. Man sitter på en buss eller någonting. Man känner något vinddrag i nacken. Något äckel. Han nyst. Men ibland när jag är hemma helt själv. Då kan jag gå loss. Utan att hålla <laughs> då kan jag nysa rakt ut i rummet. Och jag, verkligen, om man har en sån här jättenys på gång. Det är så här som man ser, ni vet man på typ eh, vetenskapsprogram på tv. De har filmat med något ljus i slow motion. Så, här, så man ser hur liksom molnet av bakterier sprider sig ja. över halva rummet. Sprider rummet. Ja. Ja. Vad fräscht. Va, vad ger det dig? Men det är en känsla av att någon, någon enstaka gång får släppa tyglarna och bara flytta med strömmen. Att vara helt naturlig. Djur håller ju inte för när de nyser. Ja, ja, det jag, jag förstår dig faktiskt. Det där det låter härligt. Ja. Så mm. prova det en gång? För det kan Man får passa på att skrika ut nu. Ja, sen det extra... jag också. Det låter alltså. Men, ja, men jag tycker det är väldigt roligt att höra hur folk låter när de nyser. Mm. Det kan vara så, så himla oväntat. Speciellt på en arbetsplats. Mm. Det hör ju till varje arbetsplats. Det är någon i, liksom, som verkligen skriker ut nysen. Ja. Man, man kan ett... höra från liksom flera. Ja! Mm. Och oh, någon precis, är här. Ja, precis. här. Ja, <skratt> <skratt> på, på varje ställe finns det någon som nyser som mössen i askungen. Liksom. <skratt> har du några hemligheter? Eh, det var ju ettan. Den lilla ettan när man är 6-7 år. Och um, stod i bambakön. Kände hur det tryckte på lite. Matsal som vi säger. Bambakön ja. ja, så säger man bara i Göteborg. Precis. Det här kan inte jag lära mig. <laughs> uh, så jag stod i bambakön i Göteborg då. Det här var ganska tidigt i ettan, och jag kände inte så många i klassen. Och jag visste inte var toaletten låg. Och jag tänkte, ja ah, det går ju inte. Så jag bajsade faktiskt ner mig i toaletten. <laughs> Men jag låtsade det som inget. Det är det här som är hemligt då. Jag hade bajsat ner mig, fast ingen visste. Fast det var ganska lätt att märka. För det luktar ju bajs. Så du sa en kille till mig så här. du Arvid, du luktar lite bajs. Åh gud. Så sa jag bara, ja jag vet. Stod kvar. Sen, då gick det hem, eller vad gjorde det? Sen var det en lärare som faktiskt upptäckte det här mm. eh, Och då fick jag gå hem Otroligt jobbigt mm. Men ändå att du valde Play cool Som <laughs> ja, strategi där Inte bara springa iväg Man mm. har ju de två valen liksom. ja. Antingen så... Yes, jag vet <laughs> Förser mig lite mer frukost här Ja, ja, ja. ja jag är så mätt Ja, det, det är mycket på pudding kvar. Äggmackan ja. knappt rör. Ja, men svet väl upp till sista här då? Ja, jag bara säga, ni har ju lyssnat på k med mig, KP Lukas, KP Ludvig, KP Josan och KP Arvid. Ett nytt skönskott i podden. Eh, glöm inte att följa oss på Instagram, Twitter, Facebook. Gå in på vår sajt, KP-webben, och lyssna igenom alla avsnitt av k -podden. Det finns så mycket KP där ute nu så att eh, hälften var nog. Med. Och skriv till oss. Ja, vad mm. ja. sa du? <laughs> Jag sa och skriv till oss på podden at kpwebben.se. Ja, poddens egen nedläsning. Hej då.